گران مختلف موردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ توصیل کران دا اٹھارا نمبر کیسٹ چپ مسجد امیر ماویہ محلہ خاتک سوالڈر کی و اگز دو دارات کی شعر دا دید ملائی دو پتہی ساتی اشاہ دیتوید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپریٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031 710 124 ربنا ما خلقتا عذابا قولا سبحانتا فقنا عذابا نار اوصاف المومنینو ناکستان دیچ یادی اللہ قیاما فولا روپنا سوپال خنو یعنی ار وقت اللہ یادی ویتفکرون سوچ کئی او دې مونږه سوچ کو چایا الله یادو کنا او يتفکرونا او دی سوچ کیا په پیدای د اسمانونو او د نظم کې او دې وی ربانا اے زمونږه رب ما ښه لګت ها دا باطله نکلا اسمان ته ګوري کله صورت کله پټوته کله نوبوته کله وریاسوته او کله حورمته د ام عبادت دی او دیو الہی ای عالم ہے گلزار تیرا الہی ای عالم گلزار ہے تیرا ویتفکرونا فی خلق السماع و اتوالعر ربنا ما غلقتہ آزام باطلا احادیت علماء ذکر کریو تفکرو ساعتن خیرم من قیام لیلتن دا اللہ دی کائنات و قدرتون و از آسمان کے سوچ کولو لکه مراقبہ کولو چې الله د عظمت آسمان دار ستاسو بسنۍ پیرا کړی دا زما لپاره دا د ټول شپې د عبادت نغوره کار دي نو ګونت سوچ کولو په تر اجازه انسان اصول الاله کی الله تعالی انسان رسی دی چې ویو ربنا ما حق لغت هاذا باطل ای زما رب سو نه ربنا دعا کیو لا ج پور تکڑی ربنا ا اذا منغا ربا ما خلقتا هذا باطلا دتا بیکار ندی پیدا کړي سبحان کفقنا عذاب النار واجرد تعالی را او تا دی منګه عذاب د اورنا ربنا انک من تدخل النار ایمان ولا با لا تعلق ور ديږي ربنا ما خلقتا هذا باطلا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِنَا مُنَادِيَاً رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا دا اوصاف المومنین دا گڑو زیونو کی قرآن ذکر کئی سورة النساء آیت نمبر چیت تارو گوری سورة النساء آیت نمبر چیت تارو اوصاف المومنین الذین آمنوا یقاتلون فی <في> سبیل الله ایمان ولکم خلق دے؟ <اللزینا> في سبيل <اللہ> دی الذین دا کاساندی یقاتلون فی سبیل الله صدیق طالقی فلا رضا اللہ کی رضا د مومن اوصاب بیانئی من موږ د مومن اوصاب تک سیم کړی لرياط لان کې مجاهد دی, دی. لان کې تبلیغی دی لان کې مصنف دی دا ټول اوصاف به مؤمن کیږي مسلمان به مجاهد مسلمان به داعي مسلمان به دغه به دا ټول اوصافي الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله دی به جنگي په لاره د الله کیه کیتال په سبيل الله وکيو دی به دا الله دین لپاره جنگي د خپل سره او د خپل وینه باندې ور تیری ا سورۃ الانفال ایت نمبر 2 ګورئ انفال ایت نمبر 2 اوصاب المؤمنین انما المؤمنون الذين مومنان کوم خلق دي اضا ذکر الله چې کله یاد الله دا الله تذکر کی ایماندار او الله خبر بکیږي لګیثار شه زه مونږه لپه ی رشی کله مون کله کله دا چې کاروګو کل کل رونه یلانو کی دی ماندار خبره بکیږي نو مونږه او تاسو کوشش دا کوی څو تلوار چوزو نو ښا بار لا وای زار مترو ته ورو ته کنی ګرکړیوم ښا الینا اذا الله کل کل تلوار کی سپلیزان سر لاس کیوالي کل کل پکې پر دی په پوخی انمل مومن صدې کل کل ګړې ورډی شي په دغه سر جمعه اعلانوی دی ایمان ایمانو خبره بکیږي لیکن دګی سار شه په دې غریبانه تلوار جده کیلنم ښا د خبره در دې د نو سر په د جې پفو کړشي ما مومنونه الذي نه یک مومنان ک سادي د ممنانو نه سره ذا ک الله چې کله د الله تسکر شي چې الله وجهلت کودوب هم په یاره شي لوونه ددي ل پهره شي. دانا الله نم الله الله. پدې پدو پونشي دا نشته دا ای برا سره ورته کې ای الله الله او دې بو سره تاویږي را تاویږي او دا په جمعات کے به دا الله حجو الكل دا یو دا ورته ورشه یو جمعاتونو بي عزتې بکیږي طالبان په جمعات کې اتنه چولې اتن او هغه طالبان مليان به هر وخت خو خوند د باجی بوډاګان وای یو استاد په خوړې ډېر فخلق جمعات کې به کلې جیمیش په عم باتو او دا کلې بوتناستو دا بروازی کو بروشتے رکھے دے اور تفا بو شپا کیا تند تالبانو سرون چرگانو درست دا اللہو اللہو چغیب جماعتونو کے خواہ دا جی پھر سے اب جذب زیمہ ہے پھر سے اب جذبہ کے راغلے قرآن ذکر کیا اِنَّمَ الْمُمِنُونَ الَّذِينَا اللہ احسانو کا اللہ احسانو کا جماعتونو کے دا قرآن در سنو شورو شو جماعتونو کے دا حفظا د قران د ناظري تجوید درسونه شروع شو پدی جماعتونو کې باټ نه وي مدد کن مدد کن يا معين الدين چشته انما المؤمنون الذين مؤمنان کوم خلک دي اذا ذكر الله چې کله د الله نوم ذکر شي الله وجلت قل وله فیر شي الله الله اکبر کبیره یو پونکی ګډيږي سروله حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر تو وی لکا دا بیجی خرसेने او تو وینا خرصو مړه خود مالک دی او ورته وی مونږ ته جوړه مالی ته مالک تصرف لگی مالک خود خبري نه را خرسے کا پیسې بزان تواله عاشقونکی او تو وی دا اغه دور یو شکونکی یو زمیدار څل او تو فائن الله الله چارت دی اردمر باندې ابي هوش وکړ دا په اړه کوم دا الله یاد دی فاين الله چرته دی الله علاوه ګناه مو کم نه اوسو توښته نه ماحول غلط دی مقدره د ظلم د زیاتی د ګناه د بيهی د ارسو لګړ کې را ولا فاين الله زمام لا چرته دی الله ته ګوري نه دا قال له ته وي به ذکر اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَا او صحب المومنین یقیناً مومنان آکسان دی اذا ذکر اللہ چکل یادشی اللہ نوپی عرشی رنوان او چکل لوسی جی پا دی الله دا اللہ قرآن پر اس کے لئے کیگی نسو کیگی قرآن تو سکتنگی گی لا سوالنا پیرا پوبان دی پدری با تفریق ہولا اجیز او غریب بیمار دو دا مکتا درست که خسر که ناستو مال مزارا که بجده غریب محضور دی دو نا دل اخوان ورکیو نا یو پا وقت مونگ بیا وقت دا دا قرآن تاثیر دی دا دا مومنانو نخرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا دا ایمان اثر نورم زیاد شی او پا قبل ربان زان شپاری موی ذن لري مال خرج کئ اولایکه هم المؤمنون حقا د دې مؤمنان او صاب المؤمنین انفال 74 ګورې یو سورته انفال آیت نمبر 74 ولذینا امنوا وهجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه سان کی مان راوللی هجرت کله جهاد کله پلاردا الله کې او اجسان جزې ورکلین دا دکلې دار مؤمنانو نشې د هجرت بمګي جهاد بمګي مهاجرینو تبذې ورګي دغی امداد, امداد بکي اولائک هم المؤمنون حقا دار مؤمنان پرشتیا اور پسی توبه 71 ګورې سوره توبه یو او یام نمبر آیات لسمه पारा اوصاف المومنین والمومنون والمومناتو مومنان نارنو زنانا بادهم اولیاؤ باد باد دینا ملگریز بادویا تا مومنان نارنو زنانو کار بسیو یا مرونا بالمعروف و یا نحونا نلمنکر ورک نارنو دیو کزا پدی دیو باندی شیح ابو ذکریہ سیر احسان الکلام شل ورم جلدہ سبہ پانچ کی ذکر گئی کہ دعوت پا زنانو بہنیم لازم نید ہر دعوت کار بعضی خلق گئی انتا خدو دعوت پا کی چاہ آستے مقدیر نسمہ بھی میگی چھ مومنان ناری نو زانا حدی کار بسی یا یا مرونا بالمعروفی و یا نحونا نلمنکر حکم بگئی خلق تا زنیکو منکئی بخلق دب دونا دے پا کی دل تک نوی وصف ذکر ش وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ أَوَّلُ نَمَرَاتُ وګورې اَتْلَسَمَ پَارَا أَوَل مَهَ قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تَحقيق سره قامياب دي إيمان والا مؤمنان قامياب مؤمنان سوق دي الَّذِينَ هم فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ خپ منونو کې اجزی کويشود ته د غیر الله یاې پلهې نه راي الله مری زون ممنان د بپیدې خبرونه مړه یا د په ولات نه مړون کیا ذکات ورکون کیا هم لیپرووج هاافی د خپل شرمګه حفاظت کې دا د مومن نه پهډ بعضې او علماء ذکر کوي یو نارینه د یا زنانا دی غیر محرمو خلکو ته مها مختیا چرتراله او د دغه نامنه لاندې مخونه د دم او نفته دی دی پوجی زما ایمان ډیر کمزوري شوی دی ښا ځناری ناری, ناری د پرندې نه باندې نظر ولګی دی چې دغه نوم نخکته نه ساوځي بالکل ښا که دغه جذبات را پورته که جذبات د انسان را پورته شو دی دا پوش دا دی پوجی زما ایمان ډیر زیات کمزوري تر ابتور دی الذین <اللہزینا مل فوروج> ام گستاوز ایمان حفاظت وکي والذین عن لفروجهم حافظون ایماندار <اللہزینا> مومن به خپل شرم شرمگاہ حفاظت کوي <کیا> حدیث پاک کرا دی نبی رحمت الله و سلام فرمای چې چماله چا ضمانت راکو ما بین الی خپل جبی او دارنګ د خپل شرمگاہ کړي دی ضمانت پر کیدا غلط نه استعمالی ذل اعظم له الجننه جنات زمانات ورکم ها جبه حفاظت کی ساتھل شرمگاہ حفاظت کی ساتھل ها فناجائن زیک دغه استعمال نزان ساتھل الا علی ازواجهم او ما ملکۃ ایمانهم ها الله پاک انتظام تنظیم کړي الله پاک تاګه د خوایشاتو مادي غوډلې دا خدای ربار الله د واده تنظیم کړي بس د الله را لګړي دا وان کیه الايام انکم تدین الاوا تغلط پهمنیر تغ ه ا ذلكکه پهلای کوملعاددون چاته لا شو کوو دله او بللهلار بلې لاري سره خپل خواشاد پوره کوو داې پهذنا سره یا د زنناناو سره په خاص یاو کې خپل خواشاد پوره کوو یا پهلاشو سره یا په غیر پری تی کې سره پرران پې پسلهګي په اولایک ملغادون دا کساندي ده نه تجاس کوونکیې. بلا نغا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون د امانتونو دوادوله حافظ کئ د منځونو حفاظت کئ دا د مؤمنانو نخې دی صورت فرقان آیت نمبر 36 وګوره دی پسې نور د اور پرې فرقان سوره فرقان دریش بیتم نمبر آیات للثم فاره او صاحب و عباد الرحمن و عباد الرحمن خاص بندگان در رحمان ذات کم غلبل تلګ نور او ستان ذکر کوي الذين يمشون على الارض هونا دې دې ګرزي پام ځکا هونا نپنر مسر اذن د جکل خان جوړګی او لاس مختي او لاس او دا په وجبان دا ستر دی روان دی او کسو څوک کس سره خبرې کوي نو لګټیږي له شاو له پکې دردو د اجل له واغ چلې ندی آجیزی کئی خواه یمشونا علی الارض حونا ایوو تیرکتا خونا وقت تراری یرا زرات لم کھوٹ پتے بل راتا یو کپ آب تی پروت انزکر لگ شموتی تا تا گو رو جی موت تا دی گو را خان زانه ماکو الخان جل کری اللذین یمشونا اخپل پختو اگڑا وڑشی اللذین یمشونا علی الارض حونا دامنگ دا پیخی شورو کری دا پیخی بذل التكبر الامد بي نمو ميدانو نخا يمشنو على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون او تي كلا خبري کوي دي سره نا پو يخلقو يو جاهل سرچیل کانو واستو قالو سلاما ديو بس سلام عليكم ياري چپ شي يا ديو مانا قالو سلاما ديو تر سلامتی خبرو کی بل نغا مقدارت اعمال ذکر قدرتی دي عاجزين کوي او دارنګيب کسو کو سره جاهل خبره کیدی او ته پورا خبره رغی اوس د شپه عمل والذینا یبیتون لربهم چې پر اونۍ خپل رب د پاره اسیدو په ولاړه کی او وای ای رب د مونږه اسرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غرامہ سورۃ قصص 55 نمبر آیات اگو رئی؟ بینځه په دوستوم نمبر آیات سوره قصص شلمه پارا شلمه پارا سوره قصص 55 نمبر آیات و اذا تسمعوا اللغو او ذكرا دي وري بته دي خبره داغه تا كنزل جواب كنزل سره نکيو وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين دوی مون لهټو ملګرتیا د جاهلانو دا ګن اوصاف قرآن کی ذکر کایو نور امشتا او تداد ټول راळे را را را نو ما خام بشیو د اوصاف المؤمنین خاتمی جنا او دا یو ډیر خون کایو په دلته پینځه اوصاف ذکر کړه یو ایمان بالغیب قامت سوالا انفاق فی سبیل الله ایمان بالکتب سماویہ یقین علی الاخیرتو چه دا پنزا او صاحب فکرالو دا جی دا پارا پا دنیا کی صدی اولائکا علاہ دم ربهم اولائکا دکا موصوفین پا دی صفات سرا بی تلکا صفات الخمسا دا کم حالا چه پا دی صفات سرا متصف شو چه دی کی ایمان بالغیب دی مجھ سر ور کئی نو ودی دا پار په دنیا کې سدی اولائک اللهم ربهم دا پاکستان په ہدایت دید تر په درف د دینه نحیان ویده علا دا پار د استعلاء بازی استعلاء او پورته والی تا لکه زید علی السطح زید د چت د پاسه دی څنګه شعیب علی السلام یادغه بزرگ شیخو بلون مبارک رضی چې غیور نور روانه وا وجاءت اهداهما تمشیع الاستحیا گو اچ دا دا حیاب پا ازبانی سوراوا نو اولائکا دا کسانا گو اچ دی لارا دا ہدایت پا دی ریبانی کیا ناسخا نا پاکہ دا علاقا مانا تا اشارا دا استعالا تا اولائکا دا د دینا هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب لکامیابی تا اورس ہدا سپاتو والا دې ګپېندې په پاتمه ممنانو ذکر کاو ان الذين كفروا سواء عليهم چاغه خالص کافرانو ان الذين كفروا د دې دوه آیتونو کې بیان د کافرانو داغي نه ذکر کړ که بیان ورته کې او که کې دی ایمان نره وړي حکمی دنیوی ذکر کوي یا حکمی دنیوی ذکر کوي چې دنیا کې وتا الله ازباب د فهم بنکړي او اخرت کې وتا عذاب لوی دی لفظي معنا خلق دا څه کوي چې یقینا آک چې کفر کړي برابر خبره دا په دوی باندې که تیره ورکې دیله اوقییره نهور کې دی ایمان نه را وړی په دلته یو اعتراض راځ چې <تصفح> <تصفح> دی آیات کې الله فرمی دی ایمان نه حالانکه وړی حالان کې خو ایمان راړی هغه پیانو ایمان راړی چې کلې پآ وړې دا, دا <تصفح> غد غد قبولوا علی ایمان راوړو نبیادہ آیات مطلب زشه الله خو ایمان نہ یو دا خبره دویم دا چې کله دیت انتظار او نه انتظار برابر دی ته توله ای نبی رسلام تبلیغ کئ او کنه کئ یاره ورکه او کنه ورکه ایمان نہ راوړي نو بار بار قران کې الله فرمای و انذر یاره ور کبري قران سره بیا دا انذار څخه پیدا شو انت هو الله ویته ته انذار کی او کنه نو ایمان نه وروړي مطلب دا که تبلیغ ورته کې او کنه ایمان نه وروړي نو بیا ر تبلیغ ضرورت ته شو دا خبری جواب دا دی چې کفر پسو کیسه باندې دي کفر پسو کیسه باندې دي د کفر لغوي معنی استتر کفر په لغافت کې وای پټوالې دا په کفر دی ته وایو چې د بدیهیاتو دین کې داغې انکار کول چې کم د دین بدیهیات دی داغې انکار کول آئله کفر وئی اللہ ما شبی رحمت عثمانی رحمت اللہ لے پتح الملہم کی دا کفر گانت کام ذکر کری یو کفر انکار یو کفر انکار کفر انکار دیتا وی که پزلسرا او پجبي سرا انکار کوي اوم دزلن نه مني پجب نه مني قلبا و لسانا انکار کوي پشان د مشرقيين مکه او نمبر 1 دي کفر انکار قلبا و لسانا انکار دوینه توي کفر جهود د زرنا مانی په جبا انکار کوي د منی مانی چې د الله ذات شته دا پیغمبران حق دي خو په انکار کوي لکه کفر د ابلیس او ابلیس پزله کوي الله مانا خو انکار کوي دی توي کفري درم دی کفر عناد <coughs> کفر عناد دی تاوی چی قلبن او لیسانن فضل سرم منی فجب سرم منی خدا عناد پوجه سرا اغا نم دا خبر پزلم اقرار کئی فجبیم اقرار کوي خدا زد پوجه قبلینا طالبان ولسان اقرار وی خدا عینات پوا یاد قبول نه انکار کئ لکه کفر د یهودو د علماءو د یهودو علماءو تا ژپتا وا ک دا ارس حق سجدی ویلیم د پیغمبر حقانیتەم هغهمنو کو زکه انکار کو و د عینات پوا یاد د زوت پوا یاد سلورم کی سمدی کفر نیفاق کفر نفاق د منافقت کفر چې د انکار کوي او په جب اقرار کوي په جب وایي منم خود نه نه منی کفر د شیگانو شیگان داهی پیغمبر منم صحابان منم کفر نفاق قلبا انکار وی لسانا اقرار کوي بینظم کې سم دی کفر الہاد کفر الہاد د توګه د قران د الفاظ او قائل چې دا قران صحیح کتاب دی خدای قران کې کوم الفاظ دي دا غی نه خپل مطلب اخلي لك کفر د قادیانانو او کفر د پرویزیانو کمهستر پرویز د جنت نه خوشحالی خوشالي مراد خوش ده نو جنت مانی او مطلب تخ په نخلي يا ملائکه په قران کې ملائک راغينو يمده مون نو ورید ملائک نه مراد قدرت ده الله عليز د ملائک نه قدرت دا الله عليز دا کوفر ګان اقسام دي دی دلته د نه اری او کوفر نه دي مراد دلته نه مراد هغه کوفر والا دي چې اعيده زده او د عینات په وجه کوفر کړی نو معنا ومندا پکاو ان الذين كفروا يقيناا اكسان چ کوفر کله د زدا وجنا بیا په ترازن راوی یا باجه مفسرین معنا کوي ان الذين غطوا الحق چه حاکی پټ کړي ان الذين ستروا الحق عنادا دغه کړه کوفر مانا ستر پټولو آکسانچ حاکه پټکلې د ضد د وژنا د دا کوفر داماده په قران کې 525 کا راغلي آکسانچ کوفر کړي د ضد د وژنا سوا اون په قران کې 27 کا راغلي بوا ان فقران کریم کے 27 کرات راغلي دا تسویا او دا برابرۍ دا غي په حق کې دي دا په حق کې برابر د کتوا ته بیان کې کنه کې پي اثر نه کوي او باقي ته خپل کار کې تبلیغ بم کې انذار بم کې خدا عز و عیناد ولا منینا ان اللذینا یکننا کسان چې کوفر کړي د ضد و سواء عليهم برابر خبر ده پدوی باندې خدای برابرۍ دای دا په حق کړي ا اندر تهم ام لم تنذرهم مفسرین معنی کوي انذار او کا و عدم انذار او ته یا او نه روان دا برابر دی انذار وی اعلان مع تخويف تا انذار ا خبر ور کولو چې په یی کې تخويف و یې رم پکې خدای په بنا باندې ښا داس نه چې د غده به د غ په او با د یاره ورکي لکه او د به تا سره دا کار ورکم انظار دی لکه ماشوم دی او مور بچ د خوام ده دا ک غدي پې به د ځه لړ شي او خبرې وررکو او یا وو نه او پهړه کې شفقت دی انظار اعل تخوی په او چې سره د شفقت نه. یکنن آکسان چې کوپری کړي د ضد وجینا برابر خبره په دوي کې تیار اور کې دی لرا حملن تزرهم او کې را نو ور کې دی لرا لا یومنون دیمان راولي ختم الله علی قلوبهم به آیت تم خیال کړئ د اشکالات او راغی جوابات ختم اللہ و مہر لگولی اللہ پزنون دا دیبان دے او پا غبنو د دیبان دے او پسترگو د دیبان دے پر دیدی او دیل عذاب لوئے دی تلتا تا سوال نا دی الله اللہ تبارک و تعالی و تکلپا زبان مہر و و غبنو و تعالی مہر و پسترگو لپر لدی ده په یاله ده امه ور نو دا اول نه ويو دا د دیده ناکار اعمال او پوجوان دی ختم الله علی قلوبهم بعض مفسرین دې څرګر ختم الله علی قلوبهم وعلاسمهم دا علا علی مکرر وروړو علا قلوبهم علاسمهم علا ابصارهم دې علا دې تکرار کی اشاره ده چې د دې او د دې غوګونو او د سترګو د هريو او د موهر جدا جدا ځانته مستقلی لکھا ځکه چې جدا ذکر ک او یو د لاندې ذکر نک چې ختم الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم دا سیو نوي اعلی علی پکې راول د اعلی تکرار کې دې طرف ته اشاره دا چې قلوب و اسماء او ابصار د هريو او د موهر جدا جدا دي د مستقل مستقلی بعضي علما ذکر کوي چې دې ختم د دې نه حقیقتان حقیقتا نه دی خو حقیقت کې ندی پر دې رونو باندې پردی نشتا او وګونو پردی نشتا واسترو کې پردی نشتا د کې استعاره ده استعاره په دې طریقه سر ده څنګه چې یو ځای کې پردای نو دې پردې نه د بار اشیاء اغیره نشي داخلي له یو ځای کې د دیوال دی دی دی دی پردې واله شوا یا بل مضبوط پردې واله شوا نو په هغه پردی باندې یو څه اخوادنه نشي ورتلې مانعي پردارنګي د دا دي پردو د پردو مطلب او او دا, دی دی دا دی ا ایمان او هدایت د ديونو تنوردي حسن بن بصري رحمته الله عليه فرمایي چې د ختم د دي مہر نه د دي پردو نه مراد دا حقیقت دي او هغه پردي مجهول الکیفیت دي ختم الله على قلوبهم او د انسان د حالت حالته یو انسان زکی زکی هغه انسان چې هغه سوچو کی او خبره پوشه سکار ول ویلی شي یا اس سوچو کی په خبره پوشي چې داسې ما سوزي د دنیا کې بسو کو بلکاس اغه چې پوي خدا بل ته نه خبره اوري نو ځان نورم خپوي او دریم هغه کسي چې هغه کتاب کې وګوري د الله قدرتونو ته وګوري نو په مساله باندې پوشي الله په کده درېوال حالات ذکر کو قلوبهم دا سوچ په هم اسباب د په هم مطالعات لريونه بنکو د دې دناکارا مرونو په واجا کریم کې دا مضمون ذکر کېږي زه پځه نو کلتنا تعبیر کوي په ختم سره په پڑھ دې سره نو کلتنا تعبیر کوي په ا رانا سره کلتنا تعبیر کوي په انتن سره کلتنا تعبیر کوي په ا په اطفال او پتالوس سره جړته تعالی دي په دې زنګ راغلي وړونه باندې لکه سورت حامم او سجدا په نظام نمبر آیات وګورئ سورت حم م سجده پینزم نمبر آیات سورت حم م سجده سلی فارا پینزم نمبر آیات چې سورت البقره کې هو الله فرمایي ختم الله دا غي نکلا کلا کل قرآن تعبير کوي پاکه نتن سرا وکالو قلوبنا وقالو وکالو او اويذن ذمغا فيكنتين پپر دوکيدي دا حسنا يتولا منغ را ولي او في ازاننا وقر او پغونو ذمبحي درن والد زمون غوستامیاس کې پر ددا توغ پلکار کو مونږ بخلکار کوو دل تاکینتونه ذکر کو دارنګي سورته محمد ایت نمبر 24 وګورئ سورته محمد صلیلشتم نمبر آیات سورته محمد 83 پارا سورة محمد سلی رشتہ مآیات اوش پگشتہ مفارا دردک کا محر ندل تطابیر کہی الله پتالو سرہ پجرندو سرہ افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اکفالوہا دیو لے قرآن کے سوچ نه کوي الله ہوتا دا قرآن سوچ دفار را لے او دیتا خصوص دا فارا وقت ملاوی گی نام ام علا قلوب اقفالوها بلکی دا دیش لنو تتالی اجران دیدی چردتے تالو لگی دا نو دیر آگی چا بیڑو تالاش کئی نو چردہ مادر لدہ تالی پای اسی سرکو لوشی دانگی دا سورت جاسیا آیت نمبر تیسو گو رئی جاسیا آیت نمبر تیس پینزیشتما فارا افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ۖ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ۚ فَتَكْيُومَذ مِن قُرْآن زې پرې ذکر کې ښه کله یې پڑھی پردی دي کله وې پس الله وتعالى مهر لګولې دي کله وې زروتې تعلیل لګې دي دي دارانګي مخه کې چې کوم اشکال ذکر شه چې الله تبارک وتعالى دې په اړه نتاليو لګولې په اړه موهر لګولې الله سزا ورته دي حديث پاک کرازي نبي محترم صلى الله عليه وسلم فرمایي ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې کله دا یو انسان ګناه کوي او دې ګناکول سارا تد پر لبان دې نقطه سودا یو بلک پوینت یو تور نقطه ولګي یو تور ټکی کده سوچ کو اوهو الله میں خفا کو میں غلط استعمال کی وہ گنہ میں غلط استعمال کو پردی روپے میں او ردی بوس میں رہلو پردی شوتل میں رہلو کنزل میں او کو غیبت میں او کو رچا حج میں زایق فور سوچ او دی پغیبان اخ پیمانہ شی او مافیو او وڑی ما غڑی وینزلی شی ا نقطہ ته او کہن تہ پرواو نہ نو آغا ٹکی دی کا. نو سبات یا بیا غناوک نو که تاسو سوچو چوک په مان شو فلر شي او که نه په مان نشيړو پرواو نو کې غناخ وو کی, کی. روزانه ټيلي ویژن تنات سیډيګان تنات پردوزنا نو تکتل زنانه دي پردونه ای نو تکتل ابي حيايده بي دينې کول په ربان بل نوخته لګي دا نوخته په لګيږي دا غونډه راکين کي دا هو دي غنا پوجا باندې داړه باندې موهر دا بیا ولا غنا بس په په په د مچ ناس ته والو ته قرار یې پر وینیو او ګنا یې پروان کریم دام ذکر کایو چې الله پاک دله په پا دل پر له لګي دا, دا الله تعالی پاک کولی مور کایو قران دا په دې دې په ذکر کایي سوره آیت نمبر 57 وګوره دا راښکال جواب شو سوره الکهف آیت نمبر 57 وَمَن ظَلَمَ مِمَّن ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سُوءُ ذَلِكَ الظَّالِمُ دَاعَاتَ کیو سوچم کو ها وَمَن ظَلَمَ یعْنِ الظَّالِم یعْنِ سُوءُ ذَلِكَ الظَّالِم دَاعَاتَ چانا چې نسيه تو کولی شي پایاتو نو دخپل ربو لکه اوس دمو قران تر را جمشي ویو مونږ ته قران نسيه ترا کولی شي و من ازلمو سوق د غرض ظلم دغه چانا چې دلا نصیحت ورکول شي پایتونو پا د خپل لپاره فاره زانا دیتنم بیا مخړیا دلا نصیحت په قران ورکول شي دغه قران تاسو میګنه قران نه مخړیا نو انسیه اوذیر کی آ چې لګلی مخلا سنو ددا دغه قران نه مخړی نوئننا جعلنا علا قلوبهم اکنتاً اَن يَبْقَهُو وَفِي آزانِهِمْ وَقْرَا سورة نحل آیت نمبر ایک سوچے ہو گو رہے سوار نسم افارا سورة نحل آیت نمبر ایک سوچے من کفر باللہ من بعدی مانی من کفر یا شکو سره د ایمان او نو پالیم من الله دی باندې دا الله غضب دی دی کو پر سره په الله غضب نازل شی بیا هغه بنه نازل دی لکه حدیثی قصتی کې راځي سبقت رحمتی غلا غضبي زما رحمت زما په غضب باندې مخکې کیږي دارنګ صورت مائده دی الله سم نمبر آیات وګورئ فَبِئْمَانِ نَخْذِهِمْ مِيثَاقًا لَعَنَّاهُمْ وَصَبَبُوا دَمَاتُولُ دَوَادِ دِي لَعَنَهُمْ دِلر مونږه پلالنت کا او موږر دور ژوند ددي قاسيا تک توریا سختا دا خو دی وادي ماته کېلې رزقم ولږن سخت او ګرذول زکموله پړونو مهر جباريت او لگاو سوره النساء ايات نمبر 46 وګورئ باقي سالوي ختم نمبر آیات چې دی اولی الله پلانت کو من الذين حدو يحرفون الكلم عن مواضعه اليهود يانوا ذاتك سانوا چې په کلمات کې تحریف کو داغه د خپل زینو نا اوي به سمعنا منغو اورد منو انا پیغمبر خلاف به ذبیم په دین باندې تو نپدی وجا ور پس الله فرمای ولکن عنہم الله بكفرهم دی الله پلانت کو په سبب د کفر د دی باندې دارنګه سوره النساء آیت نمبر 155 وګورئ و بېما نقزم میثاق قوم وکفر بیم آیات الله وَقَتْلِيمُ الأَنبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبٌ نَغْلَفُ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَفَسِي بِيَهْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ دِيتُولُ رَيْنَا گانو پواجا بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ تَعَالَى پښې پړ باندې دا مہر اوله ګولو له حاذا لا يرید ما يريد شناو ته اولي لوي عذاب نو الله تبارک وتعالى به انسان ته اختیار ورکړیو تقدیر او تقدیر هدي ته نو چې انسان مجبور دی تقدیر ته نه کی مجبورته انسان اور نو ته کوئی اختیار اطاعت به وته ختم الله مهر لگولې الله فزونو د دیبانده او په ګونو د دیبانده وا علا ابسوارهم غشاو او پر سترګو د دیبانده پر دی, دی ولهم عذاب عظیم او دلړه دې عذاب لوي عظیم نکرا دا نکارت دلته طرفه د تعظیم دي ولهم عذاب عظیم او دلړه دی ناشنا عذاب دي د توه آیتونو کې بیان د دوی میډل او شو چا کافراند دي دا غي نه هې ذکر کا غي لستا بیان او نه بیان برابر دی دا په زړه عناډه لاړ دی دنیایي حکم ادا ذکر کا چې باب د فهم وتعالابن کړی دا اخرت حکم ادا ذکر شاو و تاخرت کې عذاب لوی و ومن الناس من يقولن بيان درې مډلې دا ومن الناس نه بیان درې مډلې کوي چې درې مډل اندازه منافقانو اغدری مدلہ اغه منافقان دی منافق چا ته ویو مفسرین دا منافق معنا ذکر کړي ابن کثیر وی اظهار الخير و اخفاء الشر با دی وی منافق اغه چاته وی یخالف قوله و پيلهو چې قول او پیل کی تضادی علانیته سرره ا اخکارا او پټو پای کی تضادی دا منافقینو دا په مککې نو دا منافقان مدینه کې پیدا شې وو دا نبی صلی الله و سلام د هجرت نو مخکې مدینه کې سولډل اوسې دي بنو نظیر بنو قینوقا بنو قریظه د ورډلې د یمن نراغلې وو اوس اور حضره جو دا پینځه ډلې وو د خپل میس کې میټینګ وکړ چی ارمونتا یو امیر یو مشر پکار دی پا دی که داغا وقتی او خیار یو تنو عبداللہ ابن عبیبن سلول اغیق پل مشر جوڑ کو داغا دا پارا پٹکی یا تاج جوڑ دل دا شوروشو پا داغا وقتی دا اللہ جی با قدرت نبی صلاة و سلام تا حکموشو تا حجرتو کا نبی اسلام و سلام حجرتو کو نبیل صلاة و سلام جکل مدینه ترالو خلکو د نبیل صلاة و سلام اخلاقو ل خلقو دا نبیلی سلام کردار گپتار معاملات اخلاکیات دار سے ہوگا تا تول خلق پا نبیلی سلام رامات شو دا نبیلی سلام ہوتے ہوئے دا ابن سلول صحیح سیت پاتې شو پڑھدے که بغو زونیو چتاب سکی گی تا خو تول مقام ہوتا نمیلو شو ټول خلقو دل رامات شو خو اخیار خو دیر دیا تو سوچ داو که زر دل خلاب آواز پورتا کم دا تول خلقو زمان خلاب زانه ملګریته jihad تبمتلو منځونه هم کولو خیراتونه هم کولو تور امراغهسته خو چې کله مو کوم اندله الهنه وکړه نبی رسول الله صلوات و سلام په مکه کې د مشرکانو د لاسونو نه تنګ شوه چې شو سونه د منافقانو د لاسو مدینه کې تنګ د نبی رسول په پاکه بیبي بی ام عايشه الله عنها باندې د دې منافق د وجه لګی دریو نارنګي د نبی رسول الله دمرګ انتظامات مدینه کې د منافقانو کړیو مسجد زیړاري جوړ کړو دا ډېر خطرناک خلکو ابن سلول هغهم غټه غټه ګیروه حضرت عمر رضی الله وان مبارک اکثره حدیثه کې راځي او ما اراده کوي کله الله مو کنسب کا چې د حضرت عمر دک دک زین سره سره پراغون کی چې چالاکون تګل بلکري حضرت عمر درو اې الله رسوله سره ته نوم اکثره زینکی چته صحابه او صحابین معمولی غو ته یا یاس اتهادی خطا شوه دا حضرت عمر د ټکا هغه تور تیجن رئیس یې د الله رسول سره تنوام نارغو ټول په کار دیخا حضرت عمر رضی الله عنه په ابن سویل باندې پوښو و یې د الله رسول سره تنوام نبی اسلام و ان بیا بخلک وی ان محمدن یقتل اصحابو پیغمبر خپل ملګریو را وځنی ما ځې په جانے قرآن کریم کې د منافقانو مطالق آیتونه نازل شوه دونه د کافیانو مطالق نه نازل شوي خو سم باران یو طرف بل طرف بل طرف نه پدې واجبیا قران دا غي د فار استعارات او تمثیلات او دا ذکر کایو دلته موږ ور زیات بیان د منافقانو کوي دا غي نه ذکر کوي دای دا حکمونه ذکر کوي و من الناس الناس اسمه جمع ذکر کو او ان الناس دا په قران کې 241 کاره تر راغلي وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ خَلْقٌ لِّنَا مَن آَسُقَ دِي یَقُولُو چوایی آمَنَّا بِاللّٰهِ مونږی مان راوړی پالا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَرْضَ الْآخِرَتْ باندی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالان کې دي ندی مان راوړونکو مخې هوئی آمَنَّا بِاللّٰه حضرت مونږ استاد محترم شیخ القرآن علامه محمد طیب صاحب وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُونَ لِأُخْرَىٰ سُوقَ دی چې وايي په خپل باندې مونږی مان ډولې په الله خپلخه وي مونږی مان ډولې وهُم ما بِمُؤْمِنِينَ هلکه دې نه دې ایمان لرونکو د ځلنا چې دا ایمان نه بي ورته هوکا ودې دا نه ایمان نه که کدي کا مکرا کی دا خو زبانی جمع خرج دې بل نه کا یو الله یو خادروي پټولته یخادعون اللہ دیکھ یو طالب المعنی نکتا دا چی یخادعون اللہ خادغا یخادعو مخادعا تن باب مفاعل ده لباب مفاعلی دا یو خاصیت دی طاقی تشارک من الجانبین وی یعنی پلان کی خادغا خادغا زید عمرا یعنی زید او عمر یو بالسردوکا سنجی قاتل زید عمرا زيد امر يو بل سره جګړو کا نو يخادعون الله د دې خلقو الله سره دوکه کیو الله دې سره دوکه کی نوذ بالله الله دوکه کینا مفسرین دا دی دوه دو جواب ګن جوابات ذکر کیو حاصلداری دا دی يخادعون الله دی دوکه کی دا الله سره او دی سرم الله دوکه کی لکه قبل زکه الله فرمای او هو خادعهم اللهم سره دوکه کی خدا الله دوکه څنګه را وغدا متشابهات ان لا غدا پاکل کې نه راځي تیسره څنګه الله دغږي غدا الله د خپل حیثیت او خپل ذات مطابق کمایلی کو بشانی هي چې الله پایلې سزا ورغې دیسو زيو او یو جواب دا دویم جواب دا يخادعون الله دلته کې دا باب مفاعله نو دا نوداده مغالبي دا 파را نه دا بلکې دا د بلک مبالغه دا 파را دا دلته کې دا د مغالبي تشاروق د فارانه دا دلته کې دا د فار د مبالغې دا یعنی یو خادعون الله دي غټه دوکه کیده الله سره بیا بل سو را الله راضي چې الله سره دوکه کیږي نه یو خادعون بعض یو خادعون رسول الله دي د الله رسول سره دوکه کوي بعض وی نه مفسرین ذکر کوي یو خادعون الله په مهم دي دوکه کیده الله سره په خپل خیال کوي يخادعون الله دا منافقانو دا نه شماره دا منافق نه دا زموږ استاد نبی په منافقانو ډیر زور و شور سرت کوي چې څنګه قران ذکر کړي نو کته مونږه خپل مرګرو کې سناسو دل مه څه کالا کلاونه هو پاک بشي او کنا پاکي کې نوبته تخت ملګری ور په اور پادشي يخادعون الله خدر وي پټولو تا پسات تا منافق مخفل کو پر پټ ساتي یخادعون الله دي چرول کید الله سره خپل خیال کې ولذینا امنوا اوه کسان سره چې مانې رول لیدې دوکا گئی دوکا الله سره ګوره دوکا گئیو هغه یو کس کنه زکات په واجب شوی وو مدارنګې څه پیسو کې زکات او 2.5 یا 9 روپې به واجب شوی وو مدارنګ یو ډړې غنم پای کې 2.5 روپې تن پړېږي استاد تیر اور دکاه استاد دا دکاه په کابل کا او کابل کو استاد څو پدیغانم اوسکه یره ته پیسو کوم خدا به خرج کې مسو پیس سبزیوم سبزی په پیواله ما و یره جده درلې دینو نشله رپولی مال په دیش را کړا نه نه په دیش بیواست چرانه خوي دو یا شزه والامم ولدوګه کو مولامم ولدوګه غا مولامم ولدوګه کو والامم ولدوګه کو دا دا الله سره دو کې کایو یو خوا دیو اونالا دادی ملکی مشورو دا لبا که کلو ملشویووو نیکان برا جموو فا مقبراکی برا جموو نو دا لس روپو نبی سل جوڑو لے چې دا لس روپی دا لس کسان یو بلتاو بخی رو بخی فا گول میسکان پرنسکیو دین سل جوڑو شي دا خو تاسو اللہ دو کور کسلو یو خوا الله اونالا واللزین آمنو یو کسو دا غو. تا جرګه کی جرګیو والا قسم ورکو نو غراغه دو دوکبات پسې چیرې جدا بسکیږي دا کیس خو ما کړې وې هغه لړیر خو لري چالو هلو پس مګا باندې جګړه وا ته بلل شي ام اکبر زه کې والا قسم ورکو چې کم دا هغه هغه دادات مکو وا نور زه او د هغه زینې خورې مور وروړي په بازار کې او ته خورې واچولي وې ته په کوراږي قسم نه د پخپل خور ولان ګور قسم دې په خپل خبرولاله دا ولي الله تبارک و تعالی یو خادعون الله نورم دې کې بیا خلګي دې پلان کو پلان کیاتګو یو خادعون الله دي چلول کيده الله سره ساماته پتن ما مکه جلشيول جماعت کې دوره کې داسي دې یو خادعون الله کې دې کې سيرا سيږي نبي اجازه دا خو دا چلې دا خو دا چلې بس بیا کې سیمه پرې خو یار مې یو خادعون الله دی چلو ول کید الله سره بغپل خیال کی والذین آمنوا کسان سراتې مان نه وړلې و ما یخدون دی چلو ول نکي مگر قلزانونو سره و ما یشعرون او دی کی شعور نشتا علما نلسی بو فی قلوبهم مرضون شعور پکې زکه نشتا ورځ شعور پکې زکه نشتا دا دغه آیتونو مېس کې دربط لګول دا دوه درې الفاظ لګې او آیتونا دا یو بل سر مربوط کئیو دا فی قلوبِ هم مردون اللہ ما نیلو سیب دا مخ کی آیات سر ربط لگئی سړی تحیران شی شیدہ نیلو شاہ سیب رحمت اللہ لے دا غدا یو بل سر دا آیتونا میس کی دو جو دواتی کی بل سر لگولا فی قلوبِ هم مردون فی قلوبِ هم مردون ذکر شو شو ما یشعرون دی پوی جنا دی جنا نو حضرت سبرا بذکر کئی ای بات ان کی سمجھ میں اس لئے نہیں آتی کہ ان کے دلوں میں زد حسد اور نفاق کا مرض تے دا ادوٹ کی لکی او دا الحامیرہ بذ دے حضرت علامہ محمد عسین شاہ نیلویس ابراحمت اللہ لے اذا استاد مخترم فی قلوبہ مردن وزنو ددی کے مرض دے احادیث و کرازی المنافقو کالحفاش دا منافق پشان دا خاپے رکھی خا پیرګ زګو یو پیرګ غوانو او د مرغانو جگړه شي وو چې کوم طرف ته بزور خا پیرګ باغه طرف ته تلو که دیخوا طرف ته ورالو نو غوانو ته به وی ګور داس ما یی تا ترسته بودی او تا ته بچو ته پیر ورکې وې بچو ته پیر ورکوم چې کله بیا د مرغانو زورو اېته به تاسو سملګری ما تا ترسته بود ګور تاسم اواګي ګرځې زمو آو واګي رودارنګ دره وی ګوره ملګری نشته که د شپې ګری دا منافقته کوله په قلوبهم پزنو د دې کې مرض ده د دې پزنو کې مرض دی اگر مرض د منافقت دی مرض په دوا کیسه باندې دی یو مرض بدنی دی یو مرض روحانی دی هر کله چې مریض داکتر تلر شي نو حاضر او وخيار طبيب او ډاکټر دا هغه مرغ اسباب معلوم کی دا مرغ معلوماتو لپاره اسباب دا مرغ معلوم کی او دغه علامات معلوم کی نو بیا دغه لپاره علاج ذکر کایو الیک استاب بدن کی کمی د اخلاط دی استاب بدن کی کمی د سودا د صفرا د بلغم دی پڑا دی تیار راځي دا دا وجی دا زوب دا پساد نا پزلکی دی میده که کې د را گلی دی دا غی اسباب معلوم ای خوا که بایی اول دی ڈوڑای خوڑا ور پسید رو جیو نو غوخا او ڈوڑای اخو پکلار کلار ازمیگی او دا رو جی زر ازمیگی نو استاغا غوخا او ڈوڑای پکلار اکلار ازمیدہ اتا پی رو دغه مېدبانې لپاره تیارو او حالات داغینه کیس جوړ سر تاسو سره تاغه د پستر دی ډړې دا بیا د لپاره علاج ذکر کایو نو پا منافق کیم راشی سی یو دا رنګي وم منافقین کمزوري راشي او کمزوري سهی یو سره ناز دغه صفته بل زره ناز دغه صفته دوبل ده د علم کمی پکې راشي کمی د علم به مطالعه نه کوي پیسې په کتاب اغه سونه لګي مفات پرستی دغه ظلمته په اړه باندې راشي د پیسو وداغید لپاره علاج قران ذکر کوي او چې څنګه هغه بدني مرز دي او یو کس د لاغه پینډسایډ دی کته یاره خیر دې کنه گزارا او سره کو نی سیری کوو نه ډاکټر له وشا به وګرځي درزری سیری کوي پینډسډ اپریشن ولا کوي او کدا اپریشن ولاوونکی نقصان کوي او روحاني روحاني مریض دي منافقت دی پکې هغه ته نظر در علاج وکا دا کې زی په زی کوي مرض په قرآن کریم کې ایک سوبار اکرات راغلے مرض فا قرآن کریم کی ایک سوبار اکرات راغلے قرآن کریم بعض زینوں کی, کی مرض بدنی ذکر کری قرآن کریم بعض زینوں کې بدنی مرض ذکر کری لکہ سورت نور آیت نمبر ایکہ ساتھو سورة نور آیت نمبر اکا ساٹھ حت اللسم کې د مرض ذکر دا او مرض دی سورة نور یوش پیتم نمبر آیات دلته جکم مرض ذکر شوی دا بدنی مرض دی لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى هَرَجُونَ وَلَا عَلَى الْعَعَرَجِ هَرَجُونَ ونع على المريض حرج دلته مریض نه مراد بدني مریض دي داړه سورت الشورى 80 نمبر آيات وګوره نو لسما पारा سورت الشورى آتيआम نمبر آيات ابراهيم عليه السلام درب صفات بیانې الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يدعمني ويسقين